Він бачив дивне видіння, сліпучий спалах зеленого світла і пекучий біль на чолі. Це, мабуть, і була аварія, хоча він не розумів, звідки те світло. Гаррі зовсім не пам'ятав своїх батьків. Тітка з дядьком ніколи про них не говорили а запитувати, звичайно, йому забороняли. В будинку не було жодних їхніх фотографій. Ще малим Гаррі постійно мріяв про те, щоб якийсь невідомий родич забрав його звідси. Але цього, на жаль, не сталося. Дурслі були його єдиною родиною. Проте інколи Йому здавалося, чи, може, він сподівався, ніби якісь незнайомці на вулицях знають його. Ці незнайомці були ще й дуже дивними. Одного разу, коли Гаррі з тіткою Петунією й Дайдлі пішов до крамниці, йому вклонився чоловічок у фіалковому капелюсі. Розлючено запитавши Гаррі, чи знає він того чоловічка, тітка Петунія випхала дітей з крамниці, так нічого і не купивши. Іншого разу в автобусі йому радісно помахала рукою якась навіжена старушенця в зеленому вбранні. А нещодавно на вулиці йому навіть потис руку. Лисий чолов'яга, в довжелезному пурпуровому плащі і пішов собі, не мовивши ані слова. Найдивнішим було те, що всі ці люди немов зникали. Тільки Ногарі на намагався уважніше до них придивитися. У школі Гарі не мав жодного приятеля. Усі знали, що дадлова зграя ненавидить того дивака Гаррі Поттера в обвислому поношеному одязі і розбитих окулярах. І ніхто не хотів дратувати ту зграю. Розділ третій. Листи від нікого. За втечу бразильського боа конструктора Гаррі спіткало найдовше покарання. Коли його нарешті випустили з комірчини, вже почалися літні канікули. А Дадлі встиг розбити нову кінокамеру, розтрощити літак з дистанційним керуванням. А коли вперше сів на спортивний велосипед, то збив стару місіс Фіг, яка на милицях переходила вуличку Прівіт Драйв. Гаррі радів, що скінчилася школа. Але уникнути Дадлівої зграї, яка щодня провідувала свого ватажка, було неможливо. Пірс, Деніс, Майкл і Гортон були великими телепнями. Проте найбільшим телепнем був Дадлі, їхній лідер. Усі вони залюбки долучалися до улюбленої розваги Дадлі – полювання на Гаррі. Ось чому Гаррі намагався якнайменше сидіти вдома і тинявся собі по сусідніх кварталах, чекаючи кінця канікул, бо тоді б у нього з'явився маленький промінчик надії. З вересня він мав піти до середньої школи, тож уперше в житті поряд з ним уже не буде далі. Адже Дадлі віддавали до школи Смелтінгс, де колись навчався і дядько Вернон. Туди мав піти Пірс Полкіс, а Гаррі мав ходити до місцевої школи Стоунволгай. Дадлі дуже насміхався з цього приводу. «Там у Стоунволі новачкам відразу запихають голову в унітаз», – казав він Гаррі. «Хочеш, потренуємося на горі?» «Ні, дякую», – відповідав Гаррі. «Бідолашний унітаз ще ніколи не мав у собі такої гидоти, як твоя голова. Його знудить».